След като чухме преди рекламата как законите в Унгария, копиращи руските, упражняват натиск над гражданското общество и медиите, където, освен да видиш името си като агент на СОРУС в проправителствените и жълтите медии, може и да бъдеш уволнен като учител, ако си отговорил на ученически въпрос. Сега се връщаме към разговора с Деян Колев от Центъра за междуетнически диалог Амалипе, който констатира, че през 2024 в България се увеличил натиска срещу гражданските организации степен да се възприема като нормален. По модела сваряване на жабата. Господин Колев, чуваме се сега, нали? Да, здравейте. Кажете, кои са тези събития от 2024 които според вас доказват mm -hmm. засилването на антидемократичните mm -hmm. практики в обществото ни? Малко време ни остава. Да, ами, а, първото беше а, ненадейното за всички ни приемане на промените в... А, образователния закон от 7 август, които забраниха лъгъбата пропаганда в училище. Каквато пропаганда стана ясно, никога не е имало. Но там беше ясно, че идеята е и да се ограничи възможността за работа на училищата с неправителствени организации. Веднага след това а, бяха предложени още промени в Запово, промени в а, закона за закрила на детето, които щяха да забранят а, всякакъв вид а, а, дискутиране на такива идеи а, и извън училище а, на публични места Включително и в интернет, което, впрочем, е абсолютно невъзможно да бъде направено, но щеше да стане това, което и колегите от Унгария споделят като негативен опит. Сега, интересно е как от вашата перспектива а, едни подобни а, закони могат да повлияят върху ограничаването на взаимодействието между граждански организации и училища, защото вие самия сте основател на тази ромска организация МАЛИПЕ, която работи за интеграция на ромските деца в образователния процес. На практика, едно такова законодателство ще се отрази ли върху вашата работа, която е важна и нужна за обществото ни? А, чисто непосредствено, а, училищ с които вече работим, те разбира се ще продължат да работят с нас. А, ние провеждахме с тях разговори, те ни имат доверие и нямат притеснение да работят с нас. Но а, за нови училища а, и за други организации Предполагам, ще става все по-голям проблем, защото директорите се страхуват. Страхуват се да бъдат наказани, страхуват се, че могат да бъдат обект на разговори или на припитвания от, РУ, от другите институции в образованието. И дори този страх да е напълно неоснователен, вие знаете, Понякога автоцензурата е най-страшната цензура и е, факт е, че е, има такова председение в образователната система. А голямата част от добрите неща в образованието, които се случват, се случват благодарение на да взаимодействието на училища с неправителствени организации. Имате ли някакво съмнение за това дали подобно законодателство е автентично българско или е копирано от друга да изслед този разговор, който чухме с а, а, директора на Amnesty International Унгария? Нямам никакви съмнения, че това не е българско законодателство, че ние бодро вървим по а, спетлия пример в кавички и на други европейски държави, като Унгария, Словакия, които пък от своя страна а, следват примера на Путин, на Русия, на Грузия а, и на по-источни държави. Като тук категорично не съм съгласен, че светлината изгрява от изток, а по-скоро тъмнината идва от там. Дейан Колев, е основател на Центъра за междуетнически диалог и толерантност Малипе, който излезе с един тревожен анализ за усилване на натиска върху гражданското общество в България.